Ось вона звідки, якась нестиковка у фактах. Незрозуміла тривога не давала мені спокою весь цей час. І та їхня анкета виглядала тепер вже зовсім інакше. Можна не сумніватися, що за цим стоїть «могутня сила». Я так виразно відчув запах свіжо розритої землі, неначе стояв на краю могили. Якщо моє дике припущення підтвердиться, життя мого не врятує і сам президент. І могили ніякої після мене не лишиться, можна й не сумніватися.